Azért vesszük fel, mert hogy Timi és Lili is részese legyen így a hajadon kontra házas témának. Igen, meg a többieknek, akik esetleg nem hallották még. Na, és ki az egy korintus hétnek a vége felé. 18-as résztől fogjuk nézni, imádkozzunk jó. Uram, köszönjük, hogy így itt lehetünk, még hogy ilyen kevesen is, de uram, köszönjük, hogy te nem ez csak a szívünket akarod keresni, uram, mi szeretnénk. Katasztalak így példaként. Isten tervét láttuk a házasságra, ezen belül is, ugye a két fél kölcsönös egymással való utalására, ugye a konkrét belül is. Aztán látunk tanácsokat a házasok, az özvegyek az egyedülállók felé részére, és láttuk azt is, hogy kinek kinek az elhívás alapján, tehát Istennek a kegyelmi jándék alapján, találja meg a helyét is that. Nem állít konkrétan, hogy, hogy, hogy ö, szabad vagy, vagy szolga vagy, vagy ö, ö, bármilyen állapotban, vagy nem, az, nem ez szenny az hogy hanem az, hogy abban, az, abban a helyzetben, amiben most Isten téged beállított, abban tudja -e Isten dicsérni. Ha te körülbentéletlen vagy, akkor legyél ab az állapotban, dicsérőződött, hogy ha te szabad vagy, akkor legyél olyan állapotban. Vagy te rabbszolga vagy, akkor, akkor abban az állapotodban tud dicsélni az olyan. Fihetj, mert nagyon fontos dolgok vannak. És azért, azért is fontos ez, mert hogy, hogy megelégedett vagyok azzal, amit ami most kaptam Istent, ami most vagyok benne ebben a helyzetben. Ö, és sokkal fontosabb Istennek az, hogy, hogy az ő szavának engedelme Nagali, Eating. pedig, hogy gond nélkületek, aki házasság nélkül van, arra viselkodottam, hogy az úri, mi módon kedveskedhessék az úr. Aki pedig feleséget vett, Tennek A nem életet nem életet. magango indo para a pálapos e vagão szempont, pályosak, pici van szó, de azt a pápos, hogy a nehéz időkben azt mondja, így most egyszerű, Got it. Yeah, man. A legény, a, a legény szót fogjuk használni. Tehát a legény, a legényeknek is Jézus Krisztusnak kell lenni az alapnak, a leges legfontosabbnak az életükben. Mert hogyha ez nem történik, meg mert fontos, hogy, uh, nagyon fontos, hogy Jézus, Jézusom keresztül tekintsd a mádat és a holnapodat is. mert hogy ő legyen a biztos alap az a kiinduló pont, ahol mindig oda tudunk menni. És a kérdés, hogy uh, most milyen az óravaló kapcsolatom? Ez egy nagyon fontos kérdés, főleg, hogyha egyedül állom, vagy például, de akár házasként kérdés, de most ugye egyedül álló vagy itt legtöbben, hogy hogy milyen, a, milyen jó, Edi meg, Edi meg Ági már Ö, Hogy milyen most az uravaló kapcsolatot, mert, mert ha most, most nem vagy megelégedet, és most nem vagy, most nem jól fogod vinni, hogyha majd sokára sokáig egy, egy fiú az életen, vagy egy lány, és hamarosan nyitő, megtörténne az esküvő, akkor akkor te ezt fogod mind magaddal vinni a házasságon vele, és ott olyan bomba kint fog majd robbanni az egész dolog. Mert akkor azt fogod, hogy nem a férj fogja megoldás. Isten a megoldás a életünkre a kapcsolatainkban, és ö, ö, ő hozzá kell jönni. Tehát, hogy fontos, hogy mit viszünk be a, a, a, a, ebben a házasságban, hogyha kerül a sor. Aztán a harmadik pont, ugye, hogy a, a, a vannak ilyen konferenciák, meg alkalmak köszönhetek akkor, akkor tényleg jó ott lenni, meg elmenni, meg, meg, meg része lennek. Én akkor egyre rá voltam, hogy minden ilyen konferencián ott akartam és ott is voltam, akárhol volt, mert, mert tudtam, hogy, hogy ez, ez számomra egy lesz, ebből én nekem hasznom lesz, és nem úgy fogok visszagondolni, hogy, hogy de ő lett volna, megtehettem volna, hogy elmegyek, de miért nem mentem el, hanem úgy, úgy lettem ott, hogy igen, ott voltam, és az urat szolgáltam, és tök jó volt, és építő volt, meg találkoztam barátokkal, ö, emberek, akikkel megismerkedtem, és, és ez egy nagyon fantasztikus idő volt az én számomra. Hogy a felhasználatai időt teljesen azonnal tudott ö, ö, fordítani, és ez egy, szerintem egy nagyon jó dolog. És emellett még van egy nagyon jó ö, dolog az egészben, hogy miközben ilyen alkalmakorod vagy elmény, akkor milyen áldás, hogy például ilyenkor talál rád a szerelem is. Tehát egy nagyon sok ö, Andy a fejét, de tényleg nagyon sokan Jónci italán. a fel, felmaradó időt te tudod beosztani. elé címáról, veszünk fel, akkor furcsa lesz, hogy egy Tényleg, de fontos, amit akar, vagy biztos, hogy jó lesz, csak a... <gül> Bocs. Tehát a többieknek mondva, tehát, hogy kis szünet volt, majd fogják. Jó? Tehát, ö... tehát a, fi a fiegynek az Istentől elrendelt szerepe az, hogy, hogy a családjának a, a, családjának a fenntartása ö ő a fej, a vezető és az első, elsőleges kereső, Tehát elsőlegesen a, a féljének a szerep az, hogy a családjáról anyagiakban, lelkiekben ugye mind a két téren ő gondot viselje. Jó? Tehát nagyon fontos ugye, hogy, hogy a házasságban ugye, már vannak ilyen kötöttségek, ugye akkor már nem, nem tudsz úgy szabadon rendelkezni az mint hogy előtte volt. Ugyanakkor áldozata a feleség részéről is, meg a gyermekek Ebből lesznek erőt. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogyha látja, hogy a feleség ott van tényleg támogatóként mögötte, és, és ő viszi erő. and the age Hát ott nem a... hogy azért már a, már a virágzó idejét múlta, tehát itt már van idősebb, idősebb egyedülálló nőszemélynek